Maimuța și ochelare Îmbătrânind maimuța, vederea-i cam slăbise și, auzind că ochii se dreg, mai auzise că lucrurile îndată se fac și crezi mai mari, dacă te uiți la ele prin niște ochelari. Și a cumpărat din piață șase perechi deodată, dar nefiind cu asemenea adaose învățată, nu știe cum să umble cu ei și cum să-i pune la gât, la subsoară, mai drepți, mai strâmbi și șuie, îi linge, pune nasul. N-au gust și n-au miros. A încercat și aiurea lui, poate de prizos. Adună ochelari de avalma și grămadă și apoi înșiră și pe coadă. Spuneau că ochelarii fac minuni. Ce rău e să te iei după minciuni, și-a zis maimuța supărată. Să nu asculți de sfaturi și vorbe niciodată. Nici geamurile astea n-aduc niciun folos. A fost și negustorul din târgun mincinos. Înverșunată, luându-i prăsele i-a sfârmat în mii de bucățele. Nici noi nu ne dăm seama de ce avem în mână. Și o coiul pe maimuță, din pildă, o îngână. Cunoașterea prostească a tot ce nu ajunge îi face și pe oameni să-i scadă sau alunge.